Kinyitom az említett kurvajtót, és azonnal a bátyámmal nézek szembe, és csak úgy, mint a régi időkben, feltűnően lezser hord, kifakult farmerrel, bakancsal, és egy sárgás-barna színű, rövidújú, galléros inget a jelvénnyel a zsebén. És bár ez túlságosan lezser lehet a hatásköréhez tartozó elitrétek közepén, a magabiztos, csinos külseje, a szőke haja,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 Megáll a bolt íves folyosón, és megfordul, hogy szembenézzem velem. Ezzel kapcsolatban. Nem vagyok szingli, és figyelmeztetnem kell, mielőtt mástól tudod meg. Szamantyanggal randizom. Nevet! Elfehéredek, de gyorsan helyre jövök, bizonyára félreértettem. Micsoda? kérdezem döbbenten. Mármint a szavanta jungol? Igen, a samantayang.